إِنَّ الحمد لله نَحْمَدُهُ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Mahdahu wa shariqala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa manittabaa hudahu Wa baraka wa sallama tasliman mazidah Amma ba'd hadimin jama'a salam jum'a rahimah wa rahimahkum Allah di dalam Quranul Karim demikian pula di dalam sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di perintah untuk selalu istiqamah Istiqamah Selalu dalam ketaatan kepada Allah Selalu dalam ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Tanpa seorang hamba itu Tanaptuh lebih-lebihan melampaui batas dalam amalannya sesuatu yang tidak diperintah oleh Rabbnya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pula si hamba itu mengurang-orangi, mengurang-orangi syariat Allah. Mengurang-urangi sunnah Rasulnya dengan menyia-nyiakan perintah Allah dan ajaran Rasulnya meninggalkan apa yang diperintah padanya atau dia malah melanggar melakukan larangan-larangan yang diharamkan pada dirinya Ibadah Allah Hadirin jamaah sekalian rahimahkumullah Alhamdulillah Bakat Allah, Jalali Allah, memerintahkan kepada Rasulnya, beliau yang masyhuk dari segala kesalahan, beliau yang menghu terampuni segala dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, beliau pun. Allah tunjukkan perintah kepada beliau sallallahu dalam firman-Nya fastaqim kama amta wa mataba maka beristiqomahlah kamu dan begitu pula orang-orang yang bertobat bersama Allah perintahkan rasulnya untuk beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sangatlah penting arti istiqamah itu bagi seorang hamba, selalu dirinya berusaha mentaati rohnya berjalan di atas sunnah rasulnya orang-orang yang istiqamah ini Allah janjikan bagi mereka Innalladheena qalu Rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah turun kepada mereka para malaikat menenangkan mereka agar mereka jangan kalian takut agar jangan kalian bersedih di saat keumuman orang pada ketakutan di saat kebanyakan orang pada bersedih mereka ditenangkan oleh para malaikat Allah. Wa abisiru baca gembira bagi kalian, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu aulia fil hayat di dunia wafil akhirat. Kami adalah para wali bagi kalian di kehidupan dunia dan akhirat yang membela kalian yang melindungi kalian di kehidupan dunia dan akhirat walakum fihama tashtahi atfusukum, walakum fihama tadda'u untuk kalian di dalam jannah segala yang kalian inginkan untuk kalian di dalam jannah segala yang yang, yang kalian minta muzulam min ghafur rahim semua itu Sebagai jamuan Dari Allah Yang maha Pengampun Lagi maha penyayang Begitu besarnya arti istiqamah ini Bagi seorang hamba dan begitu besarnya balasan Allah Bagi orang yang istiqamah Dalam ketaatan kepada Allah Kemudian Allah pun menyebutkan: Waman ahsanu kaulan, nimandaa ilallah, wa amilasalihah, buala innani min al muslimin. Siapakah orangnya yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdawah kepada Allah dan dia beramal saleh? dan mengatakan dirinya orang yang pertama berserah diri kepada Allah maka da'wah kepada Allah da'wah kepada Tauhid da'wah kepada Sunnah da'wah kepada Istiqama merupakan amalan amalan yang besar menjadi termasuk amalan terpenting membantu istiqamah seorang hamba dengan dakwah kepada Allah seorang hamba akan diberi keteguhan oleh Allah untuk istiqamah di atas jalannya in tansurullaha yanshurkum wa yusabbit aqdamakum jika kalian menolong agama Allah pasti Allah pun akan menolong kalian dengan berdakwah kepada Allah apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beristiqamah akan dia dapati makanya Allah sebutkan tidak ada orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah SWT Allah juga sebutkan di surat Al-Aqqaf Innal ladina qalu fala khawfun alayhim wa la hum ashabul jannati khalidina fiha jazaa'a bima kanu ya'malun ara mar'yan istiqamah Mereka berkata rabb kami Allah kemudian mereka istiqamah tidak akan mereka takut tidak akan mereka bersedih. Dan mereka itulah penghuni-penghuni jannah. Nas'alullah min fadlih. Mereka kekal abadi di dalamnya. Balasan yang Allah berikan. Atas apa yang mereka amalkan di dunia. Ketaatannya. Ibadahnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah. Selalu memberikan kepada kita semua Istiqamah ala siratihil mustaqim Aku luma sami'tum Wastaghfirullah Innahu huwal ghafuru rahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wabat ibadallah jamaah sekalian rahimahni -rahim, wa rahimah di dalam sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim dalam sahihnya dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adhu rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita qaribu wasaddidu bermutorobahlah dan lakukan tesdi tesdi adalah istiqamah itu sendiri tesdi agar seorang hamba selalu mendapatkan sadar, selalu di atas as-sadar as-sadar as haq, agar dia selalu mendapati alham agar dia berusaha selalu itu di atas al-haq dan di atasnya muqaraba dengan dia muqaraba menjalankan perintah Allah dan Rasulnya meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya tanpa dia hulu tidak menambah-nambah apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Tanpa dia kurang-kurangi Apa yang diperintah Allah dan Rasulnya Maka ini mengajarkan kepada kita istirahat Orangnya tidak akan menambah Tidak akan melakukan Apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya Orangnya tidak akan meremehkan Dan meninggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Orang yang tidak akan mengubah-ubah perintah Allah dan perintah Rasulnya, walaupun anak hulannya jua ahadum Dan ketahui, tidak ada siapapun dari kalian yang akan selamat karena amalannya. Kalu walaaatay Rasulullah, bahkan dirimu juga wahai Rasulullah, walawalaana illa ayatabatmadan ya Allahu bi rahmati. Kalau saja Allah tidak menutupi aku dengan rahmatnya Tapi dengan rahmat Allah Allah selamatkan Rasulnya Allah SWT menjanjikan kepada beliau jannah. Maka ibadah Allah jamaah sekalian Lakukanlah oleh kita Berusahalah kita untuk selalu mengamalkan Apa yang ilmunya telah kita ketahui dari perintah Allah dan perintah Rasulnya Syariat telah banyak kita pelajari Amal ibadah telah banyak kita dengar Ilmu telah sering kita dengar dan kita kaji Yang lebih penting darinya adalah pengamalannya Amalkan oleh kita Apa yang telah kita tahu dari Allah dan Rasulnya Istihtama, penuntut untuk kita berusaha selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Barakallahu li walakum fil qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iya'kum bima fihi ima min al-ayati wal-hikmah wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathirah سبحان ربك رب العزة عما ياسفون وسلام على المرسلين والحق لله رب العالمين السلام